Prevența CITITOR DE PROZ Nimic absolut Autor Nicolae Munteanu El nu știe nimic Absolut El nu s-a întâlnit niciodată cu el Sau cu o întrebare Sau cu un colibri Nu știe că el luat pe sus de volbura penelor lui Nu știe de zbor de lăuntru la, la sudată lăstuia nu știe unde, de unde, de când, încotro sau dacă abar nu are ce este cu el când stă încremenit și speriat de frumusețea unei gladiole nu, nu știe el nu s-a întâlnit niciodată cu el sau cu o întrebare, sau cu un colibri o floare o întrebare simplă pe care el nu știe nici măcar de unde să o înceapă nu, nu știe nimic Absolut.